Розділ одинадцятий. Вешелоні ешелоні. Притиснувшись обличчям до шибки, Мишко дивився в чорну ніч, усіяну блискучими крапками зірок та привокзальних вогнів. Протяжні гудки та пахкання паровозів, брязки від причіплюваних вагонів, поспішливі кроки й галас кондукторів та мастильників, що снували вздовж поїзда з ручними фонарями, хвилювали цю ніч і наповнювали її тривогою, невідомою і тужливою. Мешко, не відриваючись, дивився у вікно. І чим більше притискувався він до шибки, тим ясніше вимальовувалися предмети в темряві. Поїзд шарпнувся назад, врязкнув буферами і зупинився. Потім знову шарпнувся, на цей раз вперед. І, не зупиняючись, пішов, гуркочучи на стрілках і набираючи швидкості. Ось уже залишилося позаду при вокзальній вогні. Місяць вийшов з розпушеної вати хмар. Сірою стрічкою проносились нерухомі дерева, будки, порожні платформи. Прощай, ревськ. Коли наступного дня рано вранці Мешко прокинувся, поїзд не рухався. Мешко вийшов з вагона і підійшов до ящика. Ешелон стояв на якійсь станції на запасній колії, без паровоза. Безлюдно. Тільки в тамбурі дрімав вартовий та постукували копитами коні у вагонах. Мешко пошкрябав по ящику і прошепотів Генка, вилазь! Відповіді не було. Мешко знову постукав. Знову мовчання. Мешко заліз під вагон і побачив, що ящик порожній. Де ж Генка? Невже втік учора додому? Його роздуми перервав сигнал гарніста, що програв зорю. Ешелон прокинувся і оживив станцію. З теплушок вискакували бійці, вмивалися. Забігали чергові з котелками і чайниками. Запахло кашею. Хтось когось кликав, хтось когось лаяв. Потім всі вишикувались вздовж шалона в два ряди і почалась перекличка. Бійці були погано і по-різному обмундировані. В рядах виднілись будьонівки, сірі солдатські шапки, кавалерійські кашкети, матроські безкозирки, козацькі кубанки. В одних на ногах були чоботи, в інших черевики, валянки, калуші, а дехто і зовсім стояв боси. Тут були солдати, матроси, робітники, селяни, старі і молоді, літні і зовсім хлопчаки. Мешко заглянув у штабний вагон і побачив Генку. Він стояв у вагоні і втирав рукавом сльози. Перед ним за столом сидів молоденький хлопчина в полатаній гімнастерці, оперезаній вздовжів поперек ременями. Широченний галіфе з червоним кантом і шкіряними леями. Носик у хлопця був маленький, а вуха великий. В роті люлька. Він меланхолійно спльовує через стіл Мемогенки, який здригається при кожному плювку, ніби в нього летить куля. «Так», – суворо говорить хлопчина. «Значить, як твоє прізвище?» «Петро», – схлипує Генка. «Ага, Петров. А не брешеш? «Ні». «Дивись у мене». «Єй-богу, правда», – хмікає Генка. Знову пауза, посмоктування люльки, плювки. І допит продовжується. Причому питання і відповіді повторюються безліч разів. «Генку заарештували». Мишко відсахнувся від вагона і побіг шукати Поливого. Він знайшов його біля площадки з гарматами, які Поливой оглядав разом з іншими командирами. «Сергію Івановичу!» – звернувся до нього Мишко. «Там Генку заарештували! Відпустіть його, будь ласка! Він з нами в Москву їде!» «Хто заарештував твого Генку?» – здивувався Поливой. «Там, у штабі! Начальник у синьому голіфе, Молоденький такий!» Поливой і решта військових переглянулись... І розриготалися. «От так, крикнув один з них. «Гаразд!» – сказав полевой. «Ходімо в штаб, попросимо твого начальника. Може й відпустить!» Коли ми влізли в штабний вагон, хлопчина підхопився, сховав люльку в кишеню, приклав руку до поламаного козирка і, виструнчившись перед полевим, паском, промовив. «Дозвольте доповісти, товаришу командир! Так що затриманий підозрілий злочинець!» Він показав нахникаючого огенку. Згідно з моїм допитом, визнав себе винним, що прізвище має Петров, ім'я Геннадій, втік від батьків у Москву до тітки, батько – машиніст. При ньому була зброя, три гільзи від патронів, спійманий на місці злочину, в ящику під вагоном у сплячому вигляді. Він опустив руку і стояв, як і раніше виструнчившись. Маленький, трошечки вищий від Генки, не звертаючи жодної уваги на регіт присутніх. Стримуючи сміх, Полевой суворо подивився на Генку. "Чого? Чого в вагон заліз?" Генка ще дужче заплакав. "Дядечку, чесне слово, я в Москву до тітки, нехай він він скаже". Генка показав на мишка. "Зараз, <кхм> зараз розберемося", сказав Полевой. "Ти, Стьопо", звернувся він до хлопчини, "збігай до старшини, нехай іде сюди". – Єсть, збігать до старшини, нехай іде сюди! – по-молодецькому відповів Стьопа, віддав честь, повернувся кругом і вискочив з вагона. – А ви? – полевой обернувся до хлопців. – Можж звідсіляр? Генка виліз з вагона. Мешко затримався і пошепки спитав у полевого. – А хто цей парубчак? О, брат! – засміявся полевой. – Це великий чоловік, Степан Іванович Резніков. Головний посильний штабу